Губи. З лісу, з його вільгого сподовиння, тягло тривожно-лоскітним духом. Я подався на той поклик. Так ліс відкрив мені царство грибів, а гриби відкрили, розпечатали для мене хащу. І з подивом, який не звітрився досі, я кажу, не є в природі більшого чуда, як гриб. У нас їх називали давнім словом «губи». Старі люди казали, що ось є їх блискавка, і навіть, що гриби ростуть там, де вночі сикне відьма. Бо що то за порость, котра не цвіте, й насіння не віє, ще й як віє. Але воно таке дрібне, що окум нараз і не висліпаєш. Перебираючи грібниці – Відкривав я сі дивні тіла рослинного царства, Пізнавав загадку їхньої хосенности і смакоти. Густе повутиння живлющих нетучок, Не просто вкорінене в землю, Воно присмоктане до коріння дереву, кущів і трава, З них се найперші соки. От чому в гриба, який росте якісь сім днів, Така тверда її поживна плоть, Такий густий запах. Гриби стали моїм лісовим м'ясом, лісовим хлібом. Бо все вони мають те, що має м'ясо і хліб, і навіть більше ліками, й матеріалом для вбрання. За роки я вивчив не лише місця деякі гриби ростуть, а й навчився чути, як вони ростуть, солодко порипуючи печерстими м'язами. Я обходився з ними без ножа, бо гриби не терплять заліза, гублять від нього смак. Лише бундацій трутовики мусив зрізати лезом. Найцінніші гриби давав ялиновий ліс. Лише за малим слабші росли під березами. Гриб понад грибами жовта лисичка. Ніяке м'ясо не рівняється з нею, дає вона силу й здоров'я, чистить кров, Замінює зеленину їса довину, застиглі вогненні язички лісу. За ними уже йде білий гриб, яким смакують і ведмідь, і білка, але найгірший польський грип, і, і моховики, й дріжджі, і рижок, і піддубник, і груст, вони давали мені на зиму міх сухих вітамінів, не поступається біля кобії сироїшка яку в нас називають ще голубінкою, бо найсмачніші з її роду мають синю буру й зеленувату шапочку. Свіжі гриби на моєму столі були майже цілий рік, починаючи з ранньовесняних сморжів і зморшків до пізніх бородатих глив і зимових опеньок, що в безморозний день вистрілювали з пнів оксамитовими пломінцями на мохнатих кривих ніжках. А осінні опеньки я збирав навіть поночі, бо вони світяться на пнях блідозеленим сяйвом. Виломиш грудку, ідеш лісом, як зі світильником. Свинюхи звично росли на горбах мурашників, здімалися, як вавилонські вежі. Мені видиться, що сіяли й підживляли їх самі муравлі, щоб потім засмакувати грибний цукор». Гриб, який чоловік любить простір, тепло й воду. Але при цьому криється й від сонця, й від вітру, і від чужого ока. Я збирав їх так, щоб сонце було за спиною і ходив колами. Що не виділо око видів ціпок? За запахом трави я знав, які тут мають бути гриби, одні під хвойними піддашками, другі у росянистій папороті третій стороною від дерев, бо під ними земля найхолодніша, або під горбками листя, як люблять ховатися в олухаті грузді, чи під колючою глицею, блисне слискувати гніздо маслюків. Зрідка поставала в усій красі курлиця, мухомор кесаря, найсмачніший гриб. Справдешній мухомор – Лише з жовтою ніжкою. Ніяким грибом я не гордував і вислідив, Що майже всі вони, крім блідої поганки, добрі. Якщо не для їжі, то для ліку. Головне брати гриби молоді, сильні, пахучі. Дрібно насічеш, повариш недовго. Промиєш студеною водою, а далі смаж, запікай. Я готував по-своєму. Кожен гриб посипав сіллю тмином. Поленовою трухою замість перцю, обкладав скибочками луженої дичини, обгортав листям пахучих трав і загрібав у гарячий попіл. Гадаю, такої смакоти не знав і пан Драх, той, що у Відні, Студений мій отець. Гриби до того ж стали моєю лічницею на довгі роки, на все життя. Від застуди мене боронили козляки і ялинові слизняки. Вони схожі на маслюки. Слизьку шкірку треба зняти в окропі. Кашель минав після того, яку волю подихаєш тертою чагою. Вона їй кров нараза спиняє, а на риби ліпше обкладати жовтим оживиком. Грузді добре чистять нирки. Молочник поможе ревматичним кісткам. Жовті опеньки розслаблюють кишки, коли шлунок тяжко робить. Гриб веселка, що живе лише одну добу і гидко пахне, забирає кислі солі, коли мучить подагра. Печериці вгамовують кров'яний тиск, прояснюють мозок. Вони рясно плодилися на букові чи тополі аж до снігу. Шапка на шапці. Солодкі, є ніжні, як м'ясо курятка. Декотрі лісові гриби такі сильні, що нищать мізерні грибки на тілі людському той же біляк чи волоконниця. Відварами з них можна звести екзему і навіть рак, а гіркий перцевий гриб помічний сухотникам. Придивлявся я й до мухомора, красного короля лісових галяв. Не може такий сподобний гриб бути пустим. Сороки ним смакували, кози, олені та всяка лісова дрібнота. Чому ж його люди минають? Першу я підвішував шапочки в хищці, аби мух відганяти. А далі навчився робити мазь, що знімала біль при ломоті, натруджених суглобах, вивихах. Набивав свіжими мухоморами, лише черленими, не білими, горнець. Замазував глиною і клав у теплий торф на кілька тижнів. Хай перепріють. Тою кашкою відтак змащував болючі місця, обв'язував онучкою. Дуже помагало. При солях у кістках теж дає раду. Порхавкою, що бубнявіє після дощу, я обкладав порізи, її синці. Осібно хочу сказати про трутовик, чагу. Росте він на березі, її чорні вільсі, пожираючи деревні соки. Найтучніші нарости на деревах, уражених блискавкою чи морозом. Брати треба лише тверду, здорову чагу рубати, сушити і сокотити, аби не відсиріла. Перетерта на порошок, вона мені замінювала чай і кабу. Тіло відразу відчувало полегкість. Настої чаги помічні при застуді їх репотах, а головне при раку. Усьому я не раз усвідчився згодом, а в тайзі будучи, чув від русських старовірів, що чагою вилікував рак губи і князь Володимир Мономах. На мудринах знаходив я дивовижний трутовий кагарик, його губчасті, срібно-білі вежі, схожі на ті, що ліплять оси. Буває, одну особину важко обхопити руками, а важить більше трьох подів. Цей гриб приніс велику поміч у моєму нехитрому укладі. Спочатку я нарізав з нього губки, яким умився сам і протирав свої шкури. А відтак навчився робити шкури з нього. Пластав трутовик на широкій коржі, вимочував їх у теплій калабані, плющив, відбивав пальцями. З маленьких кусників виходили платки, що добре заживляли рани. А з великих я жив м'який натільний одяг, краяв обруси для втирання. Ловецький пал... Якось непомітно перемінився на грибарський. Припах дичини мене вже не так хмелив. Може тому, що потрібні білки я діставав тепер з іншого. Грубовища стали моєю кревною водчиною, моїм городищем. Гриб-часничник, тонконогий з бурватою шапинкою, цілком замінив мені часник. Бородату лапшу курячих лапок я кришив у миску і варив, як курячу поливку. А який солодкий і хрусткий Відьомський віник Цей іржавий ржавий гриб Направду звисає віником Із молодих ялинових гілок. З твердих грибів копит Я стругав тарелі й горнятка, Навіть капці собі майстрував. Загадку грибів пізнав я раніше, Ніж їхні назвиська. Як дикий кабан Приколінну повзав стілом старого дубника, і радше ніздрями, ніж руками, угадував під листом опецькуваті гриби, сподібні до облупленої крумплі. Вони росли по троє, і так запаморочливо пахли, що хотілося співати. Підсушені я носив їх за пазухою, аби той пах довше був при мені. Приходом я дізнався, що ці гриби називаються трюфелями, що вони... Великопанська їда. Ова! А я хіба не був одноосібним паном у своїй хащі. До старих колін не минає радість стрічі з файним грибом. Може тому, що неохоче і далеко не кожному відкриває він свою потайливість. Може тому, що живе гриб недовго, як роса, бо і саму він тверда роса землі, нагадуючи нам про земну скороминущість. Велика сила життя влита в ту жаву плоть гриба, хоч сам росте стліну з гнилого падолисту, з деревної трутизни і сам переточує, перетравлює природну неміч, оздоровлює, лікує ліс, сповиваючи його кореневища незрими нитками в животворний клубок. Саме гриби, малі чудесні лісові насельники. Пробудили в мені інтерес до лісу, відкрили нове розуміння моєї приналежності до нього.